«Я його люблю», – відповідає і ніби бореться молода дівчина з недовірливісті старої няні. «Любиш донцю, Любиш», – відказує сумно Мавра. «Тож любиш щасливо, бо я одна на всю гору, на весь ліс, на всю самоту, далеко, широко одна та й одна». Зворушена вертає осіннім тихим лісом Тетяна і вже не йде до Маври. Їй болить, як Мавра заговорить про них, а з тим і про того, якого і не знає. Не піде. добре їй з Маврою. Щоб і не порушив, вона на все кидає тінь. А Тетяна любить. Вона знає гріця. І він її також любить, своє добро вони знають. Вона вижидає дома старостів від нього, іноді і молиться. Колись він лиш над'їде, говорить їй серце, чорний кінь зарже, і він увійде в хату, здійме капелюх, як не раз уже в лісі, і, вклонившись покірно, скаже. Я прийшов, Туркини, Тебе одну я люблю, Одну на всім світі. Куди б не ходила, За що б не бралася, А в її душі Грає одна і та сама пісня. Гриць її полюбив, А вона гриця. Звільно минає день за днем, Осінь наближається зима, Ажіна стала врешті біла, чиста і морозиста, пушистий іній угинає сосни, а груба верства снігу застелила білу стежку, весь ліс, куди не глянути, прикинувся на час у якусь білу мрію. З-під густих смерек, обтяжених білим снігом. Саме над яром в'ється прозоро синьою гадючкою дим із Мавреного коминка. Вона зимує. Поволі приходить молодому грісові осені зима. Зразу від'їжджав іще за Красною Туркинею та, пересвідчившись хутко, що вона держить слово, не являється, як пообіцяла що не прийде, він аж посумнів. Якби любила, то виходила би, говорив згідно, хоч раз один, а все-таки вийшла б, показалась би, що бодай побачив, на неї, а то затялася і ані раз. Холод, мороз, витають по горах, а грився все ще видно від часу до часу на чорнім коні, як кудись жене і вертає повільним кроком сумно. Лише як морози почали на добре притискати, а далі і сніг налягати на широких вітах смерек білою вогою, перестав він виждати дівчину в лісі. Тим часом туга загніздилася в його душі, скільки не розважувало її несвідомо своїми пестощами, щебетанням. Та слухняністю білолиця Настка. Гріць був не той уже, що був, посмутнів. Старостів до тітяни він також не може слати, бо у його сусідстві живе настка, і він не хоче її смутити. До чого і батько його не хоче землі відділити, каже ждати, женячкою ще не квапитися, і він мусить батькові волі піддатися. Та ж, отакі, плекаючи в серці Бог знає, які надії про Туркиню, він все-таки не перестає, розвідувачись тайком про Тетяну. Заходити до схочу, до саньокої настки, віддаватися тому почуттю, що його зв'язало з нею і держало при ній. Він не наче міцніє душею, зачувши тут і там між товаришами, що вона, крім нього, що гуляє, мов ногами, пише, не бачить іншого в селі, в'яне за ним серцем і до смутку любить».